Та це не було тяжко, боліт ще не пустив. Звертаючи на схід сонця, натрапили на більшу ріку Інгулець, що до Дніпра вливається, а до того Інгульця вливається з правого боку ріка Висунь. Вони, не знаючи про це, мандрували поміж тими ріками, аж поки не прийшли до кінця Висуня. Це місце всім дуже сподобалося. Від татарщини і сходу розливався Інгулець, від заходу – Висунь. Далі на захід простягалися згір'я, порослі великим лісом. Хіба що це місце між обома ріками здавалось їм за низьке. Коли б так розділялась вода, то було б їм недобре, хоч правий берег ріки був високий. Роздивившись добре, вони вирішили, що треба перевестися на правий берег висуня і там поселитися. Крім того, недалеко від того місця ріс ліс і неважко було б звозити дерево. «Кращого місця не знайдемо», – говорив Кендрат Муха. «Воно буде нашою вимріяною землею. Земля тут добра, родюча, звіра в лісі буде доволі, добре місце для бджіл, Вон там, близько ріки, стане село, тут буде наше поле, між ріками будуть наші левади і пасовисько для худоби». На другий день перебралися цілим обозом на другий бік. Тут усі гуртом помолились, а Кіндрат покропив місце свяченою водою. Зараз поставили вози в чотирикутник і окупали їх землею, залишаючи у двох місцях прохід від півдня і заходу. Місце видалось затишне, бо згір'я заслоняло його від північного вітру. Люди порозходилися зараз по лісу. Було тут грубого дерева для будівель доволі. Познаходили дупла, повні меду. Інші ходили до ріки по рибу, якої тут було дуже багато. Лід став уже колотися, Крига пливла з водою. Кіндрат Муха у всьому порядкував, поділив охотників на гуртки, кожному призначав певну роботу. Люди звозили дерево на хати і інші будівлі. Старий ходив по площі з мотозом, хлопці носили за ним коли. Розділював землю на рівні частини, під садиби і межу значив колами. Кожний пай був рівний. Посередині, поміж садибами, залишив великий майдан. Тут мала стати церква, а згодом і школа. Коли уходники почали шукати когось із старших людей, щоб котрому з них віддати під хату певну площу, то такий старий сердився. Нема вибраного, всі ми рівні, однакові хати будуть, а котра кому дістанеться, то побачимо потім. Це визначить жереб, а не моя воля. Ніхто сам собі не буде хати ставити, а всі гуртом за порядком поставимо. На це ми згодилися ще в Каневі, і я від того не відступлюся. Для покрівель косили на другому боці ріки очерет і комиш та звозили сюди. В березі ріки знайшли потрібну глину для мащення хат і ліплення печей. Як лише степ зазеленів, перегнали через висунь товари коней на випас поміж ріками, товар доглядали хлопці. Перед тим як взятись до плугів, вирішила старшина у степ завести дерево та поставити три високі фігури. А що не було в них багато смоли, то не ставити бочок зі смолою, лише в'язанки степової трави, облитої смолою. Коло цих фігур стоятиме вартовий, бо саме надходила пора, коли татарва з Криму та з надберега Чорного моря виходить на грабунок. До городків понаносити багато стріл, луків, ялиної риби, бочок на воду, сухарів. Аж згодом, як городки були готові, Охотники вийшли з плугами орати степ. На до фігур журавель посилав людей по черзі. І йшли туди старші люди, хлопці та дівчата. Вартовий припинав під фігурою свого коня на довгому припоні, а сам вилазив по драбині на стоп і звідселяє зорою по степу. Коли помітив татар, зараз мав запалити солому, сідати на коня і втікати до табору. Те саме мали робити і всі інші – Кіндрат Муха все напочував людей. «Бережімося добре, бо не знати ні дня, ні години, коли з'явиться татарин і нас застукає. А тоді всі пропадемо. Одних повбиває, других з сирівцем пов'яже, в неволю пожене. А коли ми будемо добре берегтися і заздалегідь про небезпеку дізнаємось, тоді ми, певно, оборонимося». В самому таборі порозпинали полотняні шатра а окрім того поставили на стовпах піддаще на майстерні для своїх ремісників, де йшла робота в безупину від ранку до ночі. Татари, що були між ними, виявилися добрими ковалями. Виковували залізця, стріли, робили міцні луки. З ними поводились уходники по-людяному, хіба що часом сміялися з їх української мови. Онисько лише над тим думав, як би їх охрестити – Згодом у таборі сталося те, чого давно не бачили. Жінки на однім піддащі виліпили дві великі печі і напекли хліба, бо сухарів уже небагато залишилося, а то вже скучили люди за хлібом. Борошна були ще повні бочки, що з Каневе привезли. Народ радів, мов малі діти. Кендрат по цілих днях був на ногах, ходив скрізь і не давав нікому ні одної хвилини дармувати. Тарас був правою рукою отамана журавля йому передали отаманування над пастухами і над сторожею. Цілий день ганяв на коні, то на пасовисько, то до фігур, а вночі наглядав за сторожею в таборі, чи свого діла. Хоч декому зі старших не сподобалося, що молодий над ними отаманує.